دايات یو فرق ده پدې کې د رسول او د نبي دویم پدې آیات کې یحرم عليهم الخبائث دا دوا بایاون پدې آیات کې رسول او نبی کې څه فرق رسول چاته وي او نبی چاته وي لو باز خلق پدې کې وي چې دا خصوص من وجه رسول او نبي او څو څو سوي سوي دي چې سم تکليم له جوړي کړی لږ فرض علما د دې بارکه کوي چې رسول او نبي لږ کو چې نبي هغه ته وي چې نبي د پیغمبر ذاتي صفت ده پیغمبر پیدا نه پیغمبر ده پیغمبر پیدا نه دی د مور په غړې غړې او پیغمبر دی دا د ذاتی صفت دی لکه د پښتون بچی پیدا نه دی د مور په غړې غړې او پښتون دی خو شی دا هغه پیغمبر ده ذاتی صفت دی او قران دلیل له حضرت عیسی علیه السلام سوې وجعلنی مبارکاً وجعلنی نبیا غور زول مالا اللہ ذمو بغیډه کې پیغمبر زدمو په ګډه کې ما چې پیغمبرو ما جعلنی صغت مازی ورې دا وجعلنی نبی او غور زول مالا پیغمبر د پیغمبر بچې پیغمبروي داو مریم اوه او د مریم په ګډه کې چی سالې سلامون ام پیغمبرو د مور په ګډه او پیغمبرو وجعلنی نبييا ګرځونه مالزاد مورفقټه پیغمبر او رسول او تعالی وی چې په دوتې باندې ولګي یا ايحو الرسول بل تبلیغ ملاو شو واسطه ملاو شو ها انه بیا او تا لكو وذوک فل کتاب موسی انو کان کان رسول النبیا یا سورت مریم کې چې راځي حضرت موسی علی السلام یاد کا چوده ا رسولن کان وکا ن رسولن نبی او ده رسول او ده نبی نبی مخ کې نه او چې پیدا نبی او رسول ال شو چې پټوټي باندې ولاګي دا رسول شو لو حب واجب وی دا د نبی په واکه د پیغمبر نه ګناونه کیږي شي باید ذکر کړي او چې رسول شنو بیا ګناونه کیږي دا چا وې دي ګنانګار الله پیغمبر ګرځي التمهید دابو شکر سالمی سلو او یاصفه ذکر کړي وې الانبیاء علیه الصلاه والسلام ها انبیاء علیه السلام پاکو دو گناور قبل النبوهه و بعد النبوهه د نبوت نمقم پاکو او پس هم پاکو د نبوت نمق کې او رسو پاکو یله د مور بګړه کې او چ پاکو ها حضرت مریم علی سلام الله علیه بارکه چې قران ذکر صدیق ک الا سوا هو امو صدیقا رشتی نیوا نوچه اگر رشتی نی رکھتا آگئی پا گره که کم بچه نی غم دی رشتی نی رکھتا مقصد داره دارنگی انبیاء علی مسلام ده احل سلط والجماعب دار کدر الانبیاء قبل الوحی کانو انبیاء انبیاء علی مسلام محقید وحینا اغم انبیاؤو الانبیاء قبل الوحی انبیاء <مارات> علیه السلام <مصلاب> محذ وہ ہنم کان انبیاء او انبیاء علیه السلام او رسول تو الوی چ پڈیوټی باندې ولې کی بس کوشلن پر څنګه چ رسول دو ګنا نه پاک دی نو نبی هم دغه څه پاک رے هو فالک دا وې چ پڈیوټی اوله ګر رسول رسولان تقریبا 150 300 چا له تا خاص ڈیوټی ملا شوې وا د خاص کتابونو انبیاء علیه السلام ډیر دیغا پیاوې نه مرہ چکه رسولغه ما نه مولده نبی نه ما نه اننه رسولان حکم دي خو څنګه چې پر رسولان او ایمان روړلي نه په انبياه هم ایمان روړلي غواره څنګه رسولان پاک دي د اولو د لوینا رانبیا هم پاک دي انبيا مخکد واه نه منبیاو هاوږي ان شاء الله په تفسير سو شعراء کې ان شاء الله بیان کوم چانبیا د ولودو لوی ګناح نه پاک دي وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسُ وَيَدَوَانُمُ بَلَّا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسُ حرامي با پذيباني پلت سيزونا پیغمبر با پذيباني حرامي پلت خبائس نباج خلق راغه اغا دباج زناو بول اغا روا گنه وی بول دما یقو کلو لحمهوسری حلالون ها حلاله پوه شئ نسوق دوو واګانو بول رواګلی لیکین دواد وا متیاجی لاسیوت نیولیو غسکي سوق دوو خان وګه فرق سره بداده سوق اوخه متیاجی رواګنی او سوق دوو وا متیاجی رواګری ان دوان په هندستان کې دوو واګانو متیاجی رواګنی واسکه لاسونیو د نیولیو سکي او باز خلک خلق چیزان تا خن ایک آنوئے نواغا دا او خانو متیاز روا گرنی او گولپو یک لحمو جائز بس کئے کنچام منہ کرے صدق و آگان اس کیونتو دو خان اس کا دالت ای آلت او دلیل دا پیش کئے آ حدیث دا انینو چکلا نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم مدنیم و نوری در آگئے نوکر یو قبیلو آ غیر او نبی عليه السلام توي حضرت منباني المديني ابو هوا خرانله بخاري کی, بخاری کی دا روایت ات زراجي هو ات ز بخاري کی دا روایت راجي منباني المديني ابو هوا سيانله نبي عليه السلام كا يذ نون نبي عليه السلام وي تاسو بعد لا شهيد المديني نه باهر او دوخان او نسكي اوخره دوخان او نسكي تاسو بسين شي حکم نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعمیم کرے زی لار شئی او اس کی دو خانونا میروکی پاتی شئی لیکا میری دی او خان بسنوی دا غینا خوری او اس کی ہاں نو دانا کی لکه یو سرے رے تیرے روی جی مالا قوخا او زمان ملمشی چرم مولا روڑا روڑا جی مالا چرک مخانا لا تارا سخیری علیکا میخا میلنگا واکه سحو کو سسکی فدلا راول نو دان چې متیازم نه می خې دلا راول ما نه لسسکی شوملسکی پیسې پوجه او کوچ خوره ماست خوره پیروې خوره دا معنی دان دا زالګه کړه دغه د چې زغه متیازم نه راول ما نه حکم به تعمیم دانه چې متیازه راوګنا نبی عليه السلام او تاسو بعد مدنی نوځي او دو خانو نا اسکے او خورے فشربو من البان روایت راجی اصل روایت پا بخاری کے دا بخاری استاز دے ہاں سعید بن مواللہ مواللہ بنیہ صدر رجی اللہ ادا روایت دے پائی کی اول جل سلور سوا در وشتبہ صفحہ کے اصل روایت دا مواللہ بنیہ صدر آگر کی صرف الفاظ داری فشربو من البانیا لا او اسکے دو خانو د سنه د فشربو من البانیا اسکے د پیو دا غینا یو ریوات د بخاری اول جل 423 صفا کا صحیح صفه د معالم ریاست صحیح ریوات دار نو چاغی د مدین اوت دا فشربو سی قدر معجید فشربو من ابوالی ها والبانی ها اگر فشربو نده اگر فشربو سی قدر فشربو من ابوالی ها والبانی ها غیلالل لاغی متیاج موسکنی او اواغی و لقفی موسکن نگونا انگار دا شو گونا حدیث نور پدی نورو روایتون کی دا زیادت دو رواح دا راویانو زیادت کړي دي دا د زیادت دروازه دي په فق کم دا شی زیادت راځي حاګه کلا نو یو غلط تاو پیش کړي بیا غو پیش کړي نو د الهلال نفشريبو من ابوالها والبارها قانون دا دي چاغی لال دروخه او خانو جوړ دي یک ترن خو خل کو خان نه ساتي بای خلګ ته خوشان وای ها کوټالو ته خوشان وای روغای پدنه بمدینه کې پاد کې زل خلق کذ سارو سره مينوا نو سه هم باندې ابو او خاله ده دې حضور خان او دت خلکو لکه یو سړی ګجر سړی هغه ساروی ساتي ټول عمر او هغه به سارو کې یو تنگ دې کې را باندې نو هغه تنګي یا دې وېمان منګلا هغه شال وی جاره کوي چې بعد خست کلاو ملک ساروی مو مزه بګي دې چې دالر نو دې وخه ساروی نو دې دې نو ها دو خان دو خان او بچو چاو لخل او خلوله او چاو لمتیاز وکلو چاو لا شو چې دا من ګناګا شو او نبي عليه السلام ګناګا چې امتیازه حکم کړي امتیازه حکم نو کړي لکه یو ګوجر سره ټول مزه سارو سنا او هغه بارته یاد سارور نه لګ به ترکه نو چې کله هغه ساروی ونی څخه کټي نو خلوله یو ځخه کولای وي دا خلا دبل <سؤال> دې کولای او عارف نو ویاخه داده دې جاملا کپوی کی میچاز لاله <سؤال> خیر دې کپچه مچ پکې پریو زاده دې جاملا جامنه نه ده دې دپوی ځان له جاملا دو بو ځان له جاملا نو نې پیه دې اصل رواض د مولا سب اول جلد بخاري سلور ثوا دروي صفه کلاغره دې پایگی نبی علیہ السلام حکم په البان باندې کړلې پایگی ابوال لفظ نشتا بوجه نو دلالل فشربو من ابوالها والبانها دې تری او دکي بیا اساس کړې بوجه او نور رواتون کې زیادت وین روات دې ځکه او کته چې علیہ السلام حکم په وو نه باندې کړو لذا سنورم کا صورت دې سوره اعراف پسلوورم کال د نبوت راغلو او نبی عليه السلام يحرم عليهم نو دا بول دا خبائث دا حرامي او واقعيات ورني نو دا په مدینم و اورکه دي چرته په سیم کال شوی وا په اشپغم دال یا فاطمه باندې په اشپغم کال باندې لذا دور وخت السلام چې واله چې حرام دي حرام جو اخر کې به چ خیر دي حلال دي نه دا دې یو دا هیڅ مناسبت نشته طول من نبي عليه السلام حکم کړو دا حرام ګلې دي چې دا حرام دي بول ها الله و مني اعوذ بك من الخبث والربيع خدا مو آګنه بیا ځان مو کاڅ کو ما را پاګري د پویو خلک ځان بچکې دوبونو خلک ځان بچکې چې پاګي وایو حرز معلم الغبایص وَتَبَوَّنُ الرَّذِي يُنْزِلَ عَلَيْهِ مُصِيبَةٌ نَذَارٌ ذُلْذُوس أُولَئِكَ هُمُ الْمُبْلِغُونَ دا کسان دی وجرا علما ذکر کوي چې کدا زمون فقاه کچرتا ذاه په سبب د دوایو می استعمالي کې امدا حرام دی امام ابو حنیبه دا حرام دی نبی دې سلام منسوخ حکم راغله ويحرم عليهم الخبائث شراب شو دا شو کدی بانستا دوائیم کی گی دا با طور علاجم تازسو کو خوی چه دوگوان میتیاز او اسکالا کدوو خو میتیاز او اسکالا پلانی مارا شفا ملاوشی نا امام ابو حنیفوی دا با طور شفا مارا دوائیم نیستی مالی زکر دا نصر حرام دی ویو حرد معلیمون خباج چه کمشه منصوصی حرام دی لکه شراب شو دا جو دا مالیم ویا پیغمبر آیا یو انعز مخیوی ری ویا مخیوی yeah i' nubbing